الحمد لله الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على السيد الرسول وخاتم الانبیاء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قالك ذلك اتت كاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى زمان سامعین و اوریدون کرونو ستا سوڑان ما دا الله رب العزت دا کلام مقدس یو سو آیاتونا مبارکا توه سورة طواحا <coughs> په دې آیاتونو مبارکاو کې رب کائنات د قرآنی کریم ا او وقات او مرتبه ا غو ذکر کړي چې د قرآنی کریم مرتبه او وقات اغه دومره ده چې پر از قیامت اراب بیکائنات هغه چاته یو اج یو سزا ورکي چا چې د الله رب العزت کلام مقدس قران مجید هغه پر خوده او هغه ته شا کړو نا سزا هغه ځه فرز د قیامت الله وېړون بے پاسو م زکا چې دنیا کې د الله د کتابه ځان نون کستا سیا دی نو جمعما مخ کې دلته بیان کړه آ بیان کې ما مختصر او سو خبرې کړي ما دا ویلو د هدايت کتاب اعد الله رب العزت کتاب ده هدول الناس هدول المتقين دارنګي در دا رحمت کتاب اعد الله رب العزت کتاب ده دارنګي د دا اختلافات و ختمه کے کی کتاب اغد الله رب العزت کتاب ده اختلافات ختمی کی نو عبد الله په کتاب ختمی دارنګه د زړونو د سپایې کتاب چې د زړس سپایو سره کیږي شفا فی الصدور اغد الله کتاب ده صحابه کرام بعثت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکې چې کله نبی علیه الصلاه والسلام تا دوتې د رسالت نو حواله شوه نوสาวای کرام ټول تتر بترو ولی ایمان نوراوړل او قران کریم څخه کرکې و ان کانوا من قبل لفی ظلال المبین د نبی علیه صلاتو والسلام دراتلو نه او د قران د بیان نمخ مخ تاسو سراحتن او سرګند ګمراہی کې فراته وي او آ کتاب راغله د پاګی صحابه کرامو رونه ګرځیدل قران کریم څخه کړکې وا تسمو به حبل الله جميعا او خلکا د الله پر سید الله په کتاب باندې ټول پټولا منګول الګوي ولا تفرقو دلا بازي من جوړوي تفریقه تفریقه من جوړيږي صاحب کرام ته اول مخاطبین صاحب کرام دي بیا تمام امه د جناب محمد رسول الله اله یومل قیامت ټول دادي ولې پیغمبر پاک ارشاد فرمایي اذا حدیث کے مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچا اولا اغا د تبلیغ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے علی الرجل یحملنی و تاسوکی داسی یوزوان نشتا دے یو مرد مجاہد نشتا دے یو نر در کی نشتا یا حملنی الی قومه جما زان صراخ بالقام قوم قبیلہ تبوزی دیدفارا لی اوبلغ کلام رببی چ زواتا د لا د کتاب تبلیغ کم زگا این قریشمنو کلام رببی زما قوم قریشو زما خاندان زما ابای خاندان قریشو دا کتاب زما درب کتاب اغه من کړه دی اوغه نفريدي نو پیغمبر ټولي دنیا ته مبعوث نو څنګه چې دوه تاسو مو به حبل الله دا کتاب صحابه کرام رضوان الله تعالی نو مجمعین ته نو دارنګ اله یومل قیامت رزق قیامت پوری دا تمام امت ذکہ نبی علیہ السلام قران تبلیغ کو تبلیغ کتاب نبی علیہ السلام اگ اللہ کتاب او قران ذکر کئی پیغمبر وئی مالدا قران دے دا پارا را کلی شے دے لئون زیرکم بہی و من بلغ دے پارا چ تا سو پدی او یرم او اگ شو کو یرم چاتا چدا قران اور سی دا مان ٹول دنیا نو ٹول دنیا دا پیغمبر او اود اللہ د کتاب مخاطب وانو الله ارشاد فرمایو وا تسمو به حبل الله جميعا او خلق تا سټول پټولا پټول کتاب باندې منګوله ولګوي دال لا په کتاب ولا تفرقو ډله بازی من جوړوي ولا تفرقو عزتمن دو عام خلق اوس لګیا ده و یېره اتفاق وکړ د اتفاق وکړ ده لیکن شادي اتفاق د دیو انسان کتاب را مخکې کړه دی چا د دفاق د پااره د پلار کتاب یادنی کو یا دیو استاس دیو انسان کتاب را مخک کړه دے اتفاق ب د چرم نه راځیقرآانی قیم سے کرکی نیامد د اتفاق اوقرآانی کریم ووزو کرو نیاممت الله علی کوم عضو قنتم آ دا ان په اللهفضبع نه یاد کوی د الله <سؤال> تعالله <سؤال> نیمت په خپل <سؤال> ځان باندې هر کلا چېي تاسو عاد ان دشمنان دشمنان نوي ف اللهبع نه کولو کوم په جوړه راسو په زړنو ستاسوو کې په درمیان د زړنو ستاسوو کې پهقرآ سره فس ب تم په شوي تاسوو ب نیامتی په نیاممت دې الله باندې چېقرآو اخواواانه روروونه روروونه او ه سکېم راضل ارشاد فرمای نبی علیہ السلام فرمای کو نو عباد الله اخوانا ودا الله بندگانو شایتا سورن رونا نورن رونا پس شیو په دیوان ده شیو چې د الله کتاب راغلو مختصر ده چې د الله کتاب اغه رحمت کتاب ده د الله کتاب ده ہدایت کتاب ده د الله کتاب ده اتفاق کتاب ده پال محمد به اتفاق ناراضي درنګ په یو بل به اتفاق ناراضي چې دا بل راغست کده او هغه د قران مقابل ګرځولې نه نه د تبلیغ کتابو د اتفاق کتاب د الله کتاب ده واتسمو بحبل الله بار ما مختصر ده هغه مخ کې جمعه یو جمعه خود قران وقات وګراي چې څوک د قران مخوالو نه د قیامت پرس بدا غسه حالي حال به سي رب کائنات ذکر کوي قران کریم فرمائی اللہ اکبر و من ارزان ذکری فینن لہو مایشتن زنکا چاچ مخوالو زمان قران کریم نا اللہ فرمائی من ارزان ذکری ذکر اگد اللہ کتاب ہے زکہ قران تا اللہ ذکر ویلی دی قران کریم سے کر گئی و انه لذکر اللہ کا ولی خابردار یاد ساتي وا انه هو ذا قران كريم لذکر الکا او پیغمبر استاد پاره ده شرافت نه خلا استاد پاره عزت او شرافت ده ذکر شرافت ده استاد پاره عزت ده استاد پاره بل ذاک راضی فيه ذکركم دې قران كريم کې ستاسو سو او شرافت ده دې قران کې دا ستاسو ده پاره ذکر ده وَا و ل قاو میکه استاد د قوم د فارم ذکر فنداو نصیحت او شرافت ته او الله و د دې قران بارا کې عزت اپوس کو نو ذکری چا چ الله وې زماد قران نه مخواړو ف ان له هومایشه تندونکو یقینن دا د د د پاربوی جوان کې زان کا تنگ انتهائی د پریشانې جوان به پریشانوي چا چ د الله کتاب رې خوده ده دغ جوون به پریشان که کم کور کې دا الله کتابنی هغه کور کې به جوون د پریشان که کم محله کې د الله کتابنی هغه محله کې به جوون د پریشان نو کم ملکې چې د الله کتابنی او ملکې به جوون د پریشان زمونږ ملک نن پریشانله دی زمونږ ملکې نن بمبارریوللی ده زهکه دا چې زمونږ و کمرانانو دا الله کتاب ریښود د او د الله د کتاب دشمنان دي دا دیو جنا ملکه پریشانی دا غنی دا لا قانون هغه دا امن قانون, دا قانون دا دا دا دا دا دا دی دا لا قانون کې در ګونانګار د پارا سزا یو او د غلط د پارشته ډاکو د پارشته لیکن هغه د دی د پارا دا چې عبرت راشي عبرت راشي او امن راشي عبرت خلق واخلی اخلي امن راشي بارک هي من ارزان ذکری الله وئی چا چې زما د کتاب نامخوالو دنیا کې داغه د پاره ژوند بوي لاڼه تانګ د پریشانې پریشانې سره با مخامخ وي ونهشره یومل قیامت پرس زبا پاسون اما د قیامت پرځ باندې الله وئی زو پاسوم د لرا جما کوم به د خلقو سره د لرا اما د اسال کیټی به وڑوند دو وڑون به وڑون الله ته وئی یا الله رب ال المحشر تنی اما واللہ زدیدون والے پاسولم رندی والے را پورتکلم وقد کنتو بسویرا واللہ ما خود دنیا کی لی دلکول زمان خود غٹے غٹے سترگیوے اللہ زدون والے اللہ بوئی کذالک اتت ک آیاتنا فنسیتاها وکذالک اليومتن سا دا دې لپاره د دې هم وم دارنګي راغلیو تا ته آیاتو نه زمنګا پن سیته پریخودیو تا اغیلره تا اغیلره پریخودیو آغیل آغیل پری وکذالک اليومت سان نو دارنګي نن راز ته به پریخودې شي د الله درحمت نه با لری شي پری باخودې شي زکتا الله واي زما آیاتو نشاته رسول زګه قران کریم زکرکې من ارزان ذکری فإنه لهم عيشۃ تنعم دارنګه قران کریم څخه من کان فی ھا ذی آما ف هو فیل آما څوک چې دی دنیا کې دو قران ړوندو ځا نه ړونکو نو ف هو فیل اخرته آما اخرت کې به موږ أغر ړونوي ړونوي پاسي الله الله به زما سم آياتونه نور أغلی تاسو ښا تاول شاته تا غرزولې الله او سرب دانا الله وای یاد ساتي زما قانون داده وقع ظالی کا ننجې من اصره ولم یو من ب آیاې رببي دارنګې بد لهوررکو منګه اغ چ چې ظلم کوي اصرفه ظلم کوي اسراف کوي زیاتې کوي الله د د نن ووق ظالمانو او بربریتو والله بد لوررکې او الله د تبا او بربات کې الله د د مسلمان دا پهناهګه دا ملک دا محفووس کې او اللهغ چا لره ولم یو من ب آیاې چې زما او ایمان نراڑی د خپل رب په آیاتونو باندې خو ایمان دا مطلب نه ده غره چې بسما امنتو بالله و ملائکاتیه و کتبی و رسولی و یومل اخر بس دا مې او, او مومن شو مولا اله الا الله محمد رسول الله دا مې مومن شو او سرټیفیکټ او شناختی کارت دا مې شو دی ایمان نه نه الابه مومنه چې تر سو در نواقص د اسلام نوی که کله اسلام دا سه خبره چا د اسلام متضادی د اسلام متزاد وی او تزرهه کلیموا نه ګره مومن کېږي او د دې یو بهترین نمونه هغه منافق امنتو بالله وی دربار د جناب محمد رسول الله ترغه له ده او فیصله نبی علی صلوات کلی سلام کړی دا زایری مسلمانو دنه منافقو امنتو بالله وی قرانه مانو پیغمبر پسې سب کی اولاد د منظم کړي لیکن شدا اللہ د کتاب فیصله ته غاړه کې نه خدا د اللہ د کتاب فیصله ته غاړه کې نه خدا الله رب العزت وای دا منافق دی خائن دی او پیغمبر له زورانه ور کوي خبردار ده دا داسې خائنت ګور ګلې طرفدار نه ګرځي ولا تکول للخائنین او حضرت عمر تور اخلی او اگر امن تو بالله وای او حضرت عمر دا غا سټ کلام تا ته دا الله د کتاب او دا الله د پیغمبر فیصله تغاړه نه دی خو دی الله دې مون کي دا جذبه پیدا کئ چې مون دا الله د کتاب فیصله تغاړه کیندو ال ب مومن ګرځو دارنګ یوزای ک الله را العزت ذکر کئ چې کله جهنم یان الله جهنم ته وګرځي او دی ډیر زیات تنګي نو دئ و الله را العزت تو بیا الله منږ او با سردي جهنم نهخوررانې کررکي پهظانو فخوافی سوورې فله انص نه هم هر کله قیامت د قیمت پرسبانې شپیللی کې پک او حاللی شي فله انص نه هم بیا با د ما بین کې اس قسممان نه ولی نئی بیا به نسب نهجلیږي چې زه د خان مه زده نواب ځومه ما پسې به دومره خلکروتو را روانو دومره مکې زمانه روانو زپ وختونه ما دایما دایما نه نه فلان سبباینم یوم ایذن ولا سالون نو به یاد دی د یو بنست تاسو کله شی یاد بیا داسه راز نه ده ها ها فمن فقلت موازینو فؤلاء قوم المفلحون د چاچه طول د اعمال درون شو د کامیاب او د چاچه د اعمال طول الله و اسپوک شو نو دغری تاوان او دی بی په جننم کې تل په جو او مون نارو دا دې خلقو د مخونه دا رسیب دیتا اور وہم فیھا کالہون او, ویبا با با قرآن قرآن او وی با دئی پدے جہنم کی بد شکللا شکلون والا ولا مسخکری ولی دا خپل مخ په دنیا کې داسې اړولو کنده قران قران لنرات او د قران به مخ اړونو الله وی وہم فیھا کالہون دا جہنم یا وی با پدے جہنم کی بد شکللا الله وته علم تکون آیات تطلا علیکم فکنتم بها تکذبون آیا نو ایا ته نظام اچ لسته به شو پتا سو باندې پس وای تاسو سو تا نسبت د دروغو کونکي تاسو بداغی خلاف راپیګنده کوله کچا با نظام او قانون دا لاغښتونه تاسو داغی سرا ظلم او زیاته کو تاسو کو قران ته نسبت د دروغو کو قران والا ته مو دروغ نسبتونه کول دای بوای جهنم ته قالو وای بدای ربانا اے پروردګار زمون غلبتا علینا شقوتنا الله زمونګه بدبختی په مونږ باندې غالبه شيوه الله مونږ بدبختو وکنا قومن ظالين الله مونږ ډېر گمراهانو الله مونږ گمراهانو ځان ته بیا خپل گمراه وای او کافر مأم ځان ته خپل وای قران زای په زای ذکر کوي الله ته ب فریاد کوي الله ته وای ربنا اخرجنا منها فان عدنا فاننا ظالمون والا مونږه وباسي د دې جهنم نه کمنګ بیا دا پلیت یوکړی دنیا کې بیا رالو دیتا نو بیا بم الله لوی صلیمانو خو اسمو الله وبا سو کاله بعد جواب مېلاوشي او جواب بدای الله وو فرمایي ایک سوفيها ولا تکلمون واس پوپ دي جانم کې کورشې کورشې سپو پ دي جانم کې تاسو د امریکه د ډالر او زیدلی وای تاسو د دنیا سپیګر زیدلې وای کورشی پدې جاننم کې ولا تو کلمون زما سره خبره مکا وای الله به توای کورشی اسکو وج سوا الله به وای انه کان فریق من عبادی یقینا و یو ډلا زما د بندگانونه یقولنا چی وی بغیر ربنا ا رب زمنګا آمنا ایمان راولې دې منګا اوی وای ایمان منګ راولې او ایمان پسو د الله په کتاب د الله په وحدا نيات فدي مؤمن راولې او زما ما په آیاتو ني ایمان او غيبه داوي او دا بي فغفر لنا ورهمنا ما ته ځان محتاج غنو دا بي يا الله مونږه رحم وکي دا بي الله مونږه ګناونه ماف کي الله غرار دره هم کاونکو نته ما ته ځان محتاج غنو زم ما بنديګانو نتاسبسکل فتخذتموهم سخريه نیوالي وتا سو اغه لرا په ټوک واندې ټوکې کای خلق کنه کینم سوال خپا کېږي ما 50 غا چمال راشي لګاو او خاص کر اغه خلق چې الک د ماسپخین نه بس مالدار شي کنه ناغه ته مولا داسه ښکاری لکه غازار یا مولای بیا یا مولای دا دکیا نو سي ذہن والا خلق راغلي دي او دا اوس د جدید دور د دې د قران خبرې کوي نوے دا چې نوې غونټي قانون پکار دی چې د جدید دور د جدید تقاضو مطابق راځي جیدا د خیانو سیغون تکه خلق دی په ایسا چې چا سغراشیه د الله د کتاب دشمن وګرځي الا ماشاء الله یا چې لګون تکي سدونیوي تعلیم رو رږي او د قران او د سنت تعلیم وسرني نو د الله د کتاب دشمن اخذتموهم سخريه نیول او تاسو اغې لرا پټو کو باندې تاسو اغې سره ټوکی کوله وَكُنْتُمْ من هم تهکوون او وي تاسو چې تاسو بعد دغی سره خند او ټوکې مرک پورې کولی فته خلتونمو هم صخریا حتى ان سوکم ذیکي تاسو غی سره ټوکې کولی تر دی چې هغې ټوکوو اوستاسو غې مستی او دغی سره غ مسخرو تاسونا زماقرآې کریم یر کو حتى ان سوکم در چا چاغه ټکو هیر کده تاسو نا ذکرې زما زما زمانه قران د نه هیر کو هغه تاسو شاته ورسو تاسو خپل مال کې مسوي تاسو خپل جدادونو کې خپل خپلو دنیاوي تعلیمونو باندې مس ګرځیدلې وې د الله والا او سره د الله د کتاب والا سرا موٹو کے کولے او سره مونټو کې کولې او ګور الله وې د قران ته پوس په قیامت کې زکوما پوس به نه کوي چې تاسو که می شو او نه تاسو هغې پسې ختم کله کآ و رااست د تپوس بنی دا تپوس باامې چې صرف نازره د ویللی وه که نه تاپوس کې ما قانون را للیږلی او دا د جو قانونو دون تا د جوون قانون ګزول او کدی نو ګ تا د جوون قانون دا کتاب ګزلی او کنه د خپل اختلافي مسائل د کور اختلافي مسائل د معاشري اختلافي مسائل هغه دې کتاب لراوړو او کنا ځکه الله وې ان انزلنا اليك الكتابه لتحكموا بين الناس بما انزل الله پیغمبره کتاب می دلا در کړه دے شد دې خلکو پیښلی پدی کتاب باندې او کې د دل پارا می در کړه دے نو الله وې آیاته پیښل دي قران لراوړو وا کده دنیا یو بل نظام لدی وړوا لاړمه کا لاله کم وا کمله دیولې وا بلله دیولې وا او کې دی قران لته راوړې وا او پیغمبر مده قیامت پر اس باندې ولادي سورې فرقان سے کرکې د قیامت پر اس پیغمبر پاک به ولادي میدان حشر کې او الله تبویا الله سوچ کوې لګده خبر خبرو تخواه تقریری نظام راسه لګزان او باسه لګده خبر او تا سوچوکې او لګده خپل دماغو کې دا خبره دا سکی یو 15 کم از کم خیر دې درس کې نن دې جمعه کې دیابته کې دې یو ورځ کې صرف دې لا یو 15 منټه سوچ لګي تقریر نه بعد ور کوي چې آیا ما سره بالله سگه یو عام تقریر نه کیږي کنه رسم دې او رواج دې بس تقریر دې جمعې پرس باندې کیږي خلکو کې او سو کې واوري بس لاړ شي چې کله تقریر اوشي یو 15 منټه داسې اوسم لګ سوچ داسې کوئی چې واقې دا به کم مقامی الله واي کتاب میرا لګل دی د کتاب نه چې چامک مخ واړو ډون به پاسو وته بوان چې سما کتاب نه دیواله مخاړو له او پیغمبر بد قیامت پر زباندي ولاړي او الله ته ووي الله اکبر سما قام وې وقال الرسولو یا ربي ان قوم تخزو هاذ القرآن مهجورا یا الله پیغمبر ووي او ووي پیغمبر پر قیامت یا ربي ارا بسم الله ان نه قومې ب ش زما د قوم یا الله زما د اومتتو ات خضو حاضل قرآانه یا الله د خلکو ستاده کتاب دا شاته غې او شاته پیغمبر غمبر ته پیدا دا کتاب پرې ده جګه په دی وه پی غمبر ته الله وي و کادوله فتینونه کالهځ او حنا ی کالی تفته یالی نه غیرره ویدلت واپې غمبراه یقین ن دی وه چې د خلکو ته اړول وي د اغقرآ نه چې منږ تا ته را لږلی دی او دی د پارې اړی چې تهسه بلس کتاب را واخلی په منګ باندې دروغ جوړ کې یو بلقانون د ژون را واخلی او هغې کې دروغو قوانې خود ساخته هغه په منبانندې دروغ جوړکې او الله وي ک چریته دا کار اوکه د مخلوق کتاب د را وغو نو دلت تخصو ک خللیله۔ бя به ډېر زبردست دوست دی بیا به تي دوست دی قران و یود لو تدینه فیدهن ته الله وای ديدا خو خیچ تلک دی قران بیان کې سستیو کې بیا بده یم تا سره نرم شی او پیغمبر ته وې اته بقران غیر هازا او بدل هو وا پیغمبره یادا قران دک لګ ترمیمو کا لګ ترمیم دکو کا یاد دین بل قران ران منو اوسم وای کنا قانون خمون قرآن منو خود ترمیم پاکیل کول غواړي جدید دور دے اللہ کول نظریت دا مسلمانان جدید دور دے قرآن الى یوم القیامہ اگر اب بی کائنات بادشاہ دا کائنات را لے گل عالم بی ماکان او ما یکونو او د کوم قوم, قوم اصلاح چه قرآن کڑوا قرآن دا صابو اوسم با دیخل کو اصلاح دا قرآن کئی بل یسیو شیم د دی اصلاح نشکوله د امن کتاب دا کتاب ده ال اب امن رازمل کې چې دا کتاب راشي پیغمبر تبه وي پیبل کتاب راळा را. پیغمبر تنګ دنیا کې او دا بیان کړه قیامت کې بوي یا الله زما دې قوم ستاده کتاب شاته ګرځولو او الله با موي خ سوفا تسالون تاسو نه با تاسو کول شي د دې قران مبارک د قران مبارک الله واي زب واست تاسو کوم مثلا ورځ د قیامت الله <ای> زبا استاد پوس کوم او پیغمبر وړاندې پیغمبر شکایت کیا یا الله دې خلکو استاده کتاب شاته غرزو له په ایمان هواي جواب به موږ څخه ایبه موږ څخه کور کې د الله کتاب شته نن خو که پنځپری د الله کتاب راغسته ده نو د تیمولام مخالف ده پیره مخالف ده ولی صرف ګناداره چې هغه د الله کتاب راغسته ده امین مخالف ده کنزل دې اوس پکې دې اوس سوچو کې سره چې دا راز د قیامتی چې په هغه راز د قیامت کې الله وایي من ذلذي یشفو عنده الا باذن زماده اجازه نسوګداست چې ځمانه مخکې خبرو کی ټول بغ غلی ولاری د چابه مجال نه الله وایي اینا را چته چت دی اذمکه هغه ظالم بادشان چته دی چتا اینا ملوک الارض الله وایي دذمکه بادشان چته دی هغه مستی چې به کولې اینا الجبابره هغه زورور او ظالمان چته اواز ب نه راځې ربې کاات په پخپله وي خپله ووی رب کاناته الله لل الله دل کاه ننبات چای اووادارې صرف او صرف دا الله د پااره دا د بل چا دپاره نیشتهې دومره صح وقت بهوي او بل دا چې چا د الل کتاب منلی او د الله کتاب سانان سر را جو ننه دنیا دا بس بیلډینګ دی چلو دنیا نه خیر راټول کا لے او پاکستان لا بیلډینګ واخلہ او بیابل ملک ته تختا واغی کې پاتیکې گا دا بس بیلډینګ دی د قیامت پرز باغه چې قران چا سینې سره لګولې هغه تب الله وای یو قالو لصاحب القرانه اقرا قران والا تبو وی له شی اقرا لولا قران ورتکه او د جنت په درجو باندې خېجا فئن منزلكا اند اخر ایتن تا <مسا> بنگلا هغه ځای دا چې کم ځای کې اخیرې یت را و ې ولی اختلاف د دلهما او کرام خ دا اتفاقی مسله ده چې شپک زرا شپک سوه شپک شپې ته یونه تقریبا د قرآې قیم دي نه دغ چې چاقرآ ویللی یو یو آیات یدبانې یو یو بلیلډګ چې چاقرآ خپل قانون د جوون ګرزولی شپک زرا شپ سوه شپک شپې ته بګله دا دومره چ ته بګله اللهغله با ورکي او دا افسانی نهنیخ. دا افساني نه د خوچکله دا سترګې دا سه لګي پټی شي او هغه د برزخ هغه منزل شروع شونه بیا و پته لګي او بیا وبط لگی فصوف ترا اذا كشف الغبار افرس ته ترجلك ام حمارو بیا وبط اولگی چې دا غرد او غبار اوچت شي چې استادل خبود لاندې اسو او کتب خر سوروي الله رب العزته زمون حشر د اغه چا سره وکی چې کم خلقون الله خوشاله ده انبیا صحابه کرام او الله زمون د ژوند قانون هغه د خپل کتاب وګرځي عزتمندو امن چرازی نو پدی کتاب برازی او رورولی کرازی نو پدی کتاب برازی الله دمن پدی کتاب रुण रुण کی او الله د ظالمانو او د دې قران د دشمنانو ها تمامه حرب ناکام کی سنتو کی چچا سنت نکر اللهم بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم